до колеги. Знайшов рішення. Висока, струнка, мов стеблина Муренка, увійшла в приміщення імпровізованої біржі. Юзеф вічливо усміхнувся в знак вітання, привстав та жестом запропонував відвідувачці присісти. Шановану вдову одного із своїх кращих корсарів Юзеф вирішив прийняти особисто. Хані скупо смикнула кутиками губ, завбачливо поправила хіджаб та вмостилась на незручний стілець. Мовчки помахом руки попросила дозволу впустити у приміщення її помічників. Юзеф кивнув, і охорона миттєво виконала прохання. Два міцних юнака заходились втягувати важкі торби всередину. По закінченню процедури Юзеф оглянув міст. РПГ-7 радянського зразка і солідний запас боєприпасів до нього. Оцінив на око приблизну вартість – 4 тисячі доларів США, але виписав в пай на 500 доларів більше. Хані оглянула отриманий вексель, підтиснула губи у вдячній проте сумній посмішці. Красиве і ще молоде обличчя жінки уже вкрило павутиння передчасної старості – Муринка сховала документ, манерно попрощалась та покинула біржу в супроводі своїх помічників. Юзеф роззирнувся. Його підлеглі інтенсивно видавали місцевим мешканцям корсарські векселі в обмін на готівку. видобув із шухляди абияк складені пачки доларів та переніс їх у сусідню кімнату. Три худенькі підлітки під наглядом Башира хутко сортували банкноти, відділяли місцеві шилінги від іноземної валюти та складали по номіналам. Здоровань поважно сидів на імпровізованій табуречці і щільно спакованих купюр. Юзеф байдуже кинув принесений набуток на купу грошей. Підлітки стрепенулись, один з них піднявся, вибрав навмання набитий пакет та витрусив на підлогу інвестиції місцевого населення. Ідея Юзефа виявилась проста та банальна. Він відкрив щось на зразок державного займу. Пересічні громадяни приносили гроші та зброю в обмін на паї, котрі гарантували у разі вдалого рейду неймовірну вигоду. Люди вірили у прибутковість операції, адже на їхніх очах Корсарський синдикат рішуче розростався. Лояльність до піратів, як до уже фактично місцевої влади, сягала найвищого рівня. Юзеф старанно слідкував за тим, щоб увесь незадіяний у військовій підготовці надлишок коштів вкладався у розвиток цивільного благополуччя. Башир підняв очі на свого патрона. Показово обвів поглядом забиту грошима кімнату і широко засвітив білосміжним парканом дебелих зубів. Промовив. З такими темпами я за два тижні можу упевнено замовляти новий арсенал. Усміх перетворився на агресивний оскал. Незважаючи на те, що ми переконані суніти, шиїцькому Ірану так остогидло домінування Саудівської Аравії в регіоні, що він готовий нам передати мало не весь свій каспійський військовий флот. Примітка. Сунізм та шиїзм. Дві основні течії в релігії ісламу. За домінування в арабському світі постійно конкурують шиїтський Іран та сунітська Саудівська Аравія. Переважна більшість вірян Сомалі – Суніте. «В релігійні війни можуть бавитись лише ті, кому не шкода власного народу», – відповів Юзеф. «Мені байдуже, хто нам дасть зброю, хоч іудеї». Башир лише смикнув широкими плечима. Король і чорна вода Мухаммед ібн Абдель Азіз Аль Сауд, хранитель двох святинь і король Саудівської Аравії, втомленим поглядом оглянув присутніх міністрів. Перевів погляд на свої охайні пальці та провів ними по кромці мармурового столу. Не піднімаючи очей, мовив. «Як так могло трапитись, що наш нафтовий танкер потрапив у лищата цих жалюгідних дітей Шайтана? Хіба наші кораблі не супроводжує військовий ескорт?» Міністр оборони безпомилково зрозумів, що питання стосується саме його. І, витримавши належну павзу, можливо, король не закінчив свою думку. Відповів. Супровід усього торгового флоту неможливий через надзвичайну затратність, як не парадоксально, але прибутки ескортних компаній перевищують заробітки самих піратів. Король кволо усміхнувся та підняв очі на міністра. Абдалла Бін Халід належно прихилив голову у легкому поклоні. Зрозуміло. Слова хранителя двох святинь звучали спокійно та рівно. «Заробляють усі, хто може нажитись на цій ситуації!» Монарх дещо помовчав та продовжив. «Чому коаліція арабських держав бездіяльна? Що робиться для попередження таких терактів?» Міністр витримав закладену етикетом секунду та доклав. «Пірати базуються в густонаселених містах, закриваються цивільними, наче живим щитом». Військові можуть наносити лише точкові удари, що практично не приносять жодних вагомих результатів. Більш радикальні дії потягнуть за собою великі жертви серед мирних мешканців, а це суперечить міжнародному праву. «Ми вас почули!» – м'яко перервав король і сам продовжив. «Резолюції ООН! Суверенітет країни!» «Єдиний шлях – це діяти через військову допомогу міжнародно визнаного уряду Сомалі, котрий не те, що контролювати усе узбережжя країни не може, а навіть не здатен встановити цілковитий контроль у власній столиці». Міністр згідно кивнув. «Що ж, – повів далі монарх, – життя наших вірно підданих важливіші за ефемерне правило не вести переговорів із терористами». Намить замовк і владним голосом викарбував кожне слово. «Виплатити викуп та прослідкувати, щоб жоден матрос не зазнав ушкоджень, без розмежування на моїх підданих та іноземних найманців. Кожен, хто довірився нашій величності, знаходиться під її безпосереднім захистом». Король склав долоні, чим ознаменував закінчення засідання. «Державні мужі піднялись». Проте погляд монарха зупинив міністра оборони. Коли зала спорожніла, хранитель двох святин звернувся до Абдали бін Халіда. Вам знайома назва Blackwater? Це приватна військова компанія, що спеціалізується на доволі сумнівних воєнних операціях. Ми прагнемо запросити очільників цієї респектабельної організації на... Екскурсію Аденською затокою. Погодьте туристичний маршрут із Коаліцією Арабських Держав та запросіть до участі в організації цього дозвілля наших європейських партнерів». Король замовк. Міністр усе зрозумів. Подальші пояснення були зайві. Кларк Пронсон поправив лацкане елегантного піджака – струсив сигарний попіл у попільничку і випустив хмарку тютюнового диму. Абдала бін Халіт терпляче спостерігав за роздумами засновника приватної військової компанії. Врешті очільник блек відповів так, наче не розумів, за що йде мова. «Ми із задоволенням візьмемо й за ескорт ваших суден!» Міністр кисло посміхнувся на цю недоречність та пояснив більш наполегливим тоном. «Нас не цікавить охорона! Нас цікавить перетворення Аденської затоки у безпечну курортну зону!» «Для цього потрібно вибити усіх до останнього піратів Сомалі!» Слова Кларка заплутались в густому сигарному димі. Абдалла промовчав і Пронсон продовжив. Військовий потенціал арабської коаліції дозволяє провести таку операцію в 5-7 днів. Знову не отримав відповіді, тому сам собі пояснив. Але міжнародне право сильно обмежує вас у радикальних діях. Недопустимих діях. Репутаційно недопустимих. Врешті ожив співрозмовник. КОАЛІЦІЯ! як і її європейські партнери прагнуть максимально дистанціюватись від покладеної на вас місії. «В будь-якому разі це занадто масштабна операція. У нас відсутні достатні ресурси для її проведення», – байдуже зауважив Кларк. Пронсон відверто торгувався. Розумів, що навпроти нього сидить представник арабсько-європейської спілки – котра надала своєму делегату практично необмежені повноваження на час переговорів. абдалі не подобалась нахабна гра співрозмовника, але був змушений прийняти його вимоги. Промовив з м'якою, проте не приховано з верхньо-іронічною посмішкою. «Крім оплати самої послуги, вас забезпечать усім необхідним, включно з підтримкою у повітрі». Сигара обурено зашипіла у попільничці. Пальці Кларка безжально розчавили її обденце. Цей жест фактично означав погодження справи, але для повної однозначності Пронсон підтвердив словесно Гаразд, ми в ділі! Владика Сомалі. Юзеф в подумки усміхнувся. Пригадував, як тремтячі пальці Ханні теребили пачки новеньких купюр національної валюти Сполучених Штатів. 75 тисяч доларів за пай, виданий на старенький гранатомет із комплектом боєприпасів. Спантеличена жінка навіть не уявляла, що її дивіденди – це лише невелика крапля в морі порівняно із реальною сумою викупу за танкер – Саудівської Аравії. Туманний погляд Юзефа ковзав по неновим, проте добре оснащеним іранським катерам. Флот, хоч і мініатюрний, відкривав неосяжні можливості для тероризування усієї Аденської затоки. Нечутно підійшов Башир. Темна постать вивела із задуми очільника корсарів. Здоровань, оглядаючи плоди своєї успішної угоди, Тихо промовив. Міжнародна спільнота вирішила підсилити допомогу урядовим військам. Нас чекає суттєва загроза з боку Могадішо. Примітка. Могадішо. Столиця Сомалі. Юзеф не стримав саркастичного крякання. Кинув гострий погляд на співрозмовника та широким жестом окреслив новітні військово-морські потужності піратів. Насправді доволі скромний набір воєнізованих катерів, хоча і щільно утрамбованих різноманітною зброєю. Промовив. Чим нам загрожує Магадішо? Місто навіть не повністю контролюється так званим центральним урядом. Повернувся до Башира. Для того, щоб воювати, потрібна зброя. Ти знаєш, де у Сомалії виготовляють зброю? Де створюється хоч один патрон? Здоровань мовчав, і Юзеф повів далі. Отож, потрібні кошти на закупівлю, але ще потрібні ті, хто продасть цю зброю. Бажаючи нагрітись на чужій крові завжди знайдуться. Той самий Іран, Європа, Суніте. Юзеф відмахнувся від аргументів колеги. Змінив тему. Башире, той, хто контролює затоку, той контролює Сомалі. «Нам не потрібно надто багато зусиль. Усе, що знадобиться, це після низки успішних операцій проявити гуманність та відпустити без викупу ключові торгові судна». Промовець забив павзу, витримав здивований погляд співрозмовника та пояснив. «Мир та спокій на одному з головних торгівельних шляхів – ось це головна мета міжнародної спільноти». Для них важливо підтримувати діючу архітектуру світу, а вона базується на морських товарних перевезеннях. Їм байдуже, хто керуватиме в Сомалі. Головне, щоб Аденська затока перетворилася на безпечну зону. Уста Юзефа розтягнула хитра усмішка. Вів далі. «Ми припинимо рейди і накладемо невелике мито на проходження кораблів. Усе!» Ніхто не відмовиться платити мізерний податок, адже яку б неймовірну суму ми не запросили, вона не до порівняння із затратами на воєнізовані ескорти. Увесь світ буде платити данину за проходження Аденською затокою, навіть Суецький канал. Це взаємовигідна угода. Світ отримує стабільність в регіоні за невеликі гроші і... Чоловік театрально помовчав. «І цілком логічну умову – припинення поставок зброї нашим опонентам», – повернув погляд до Башира та з тріумфальною посмішкою зазирнув його округлені подивом очі. «За місяць усім автономним урядам Сомалії не буде чим стріляти. Воювати вони зможуть лише загостреними палицями. Все, що їм залишиться, це самим приповсти до нас з мирними пропозиціями». «Повторюю, хто володіє затокою, той володіє Сомалі!» Башир не знайшов, що відповісти. Мовчали. По тиші розливався тихий шурхід хвиль, на котрих гойдались піратські катери. Врешті Башир виринув із своїх роздумів, вказав на трофейні рибацькі траулери, чиї команди загинули у нестерпних умовах, та промовив, наче до моря. «Нам не пробачать тих, хто не повернувся!» «Пробачать?» – гаркнув Юзеф. Вгамувався і поводив роздратовано головою, саркастично посміхаючись одним кутиком губ. Взяв Башира за плече і сказав, «Та усім байдуже! Їм так само байдуже до наших голодних дітей, як і до своїх власних громадян, інакше б за цих бідолах заплатили б викупи!» Верховним керманичам ключових держав важливо зберігати діючу світобудову. Домовлятись вони будуть з тими, хто забезпечить спокій в регіоні. Контроль над затокою робить нас легітимними правителями. Всі решта самопроголошені уряди Сомалі – розхідний матеріал. Юзеф Рвучко розвернувся і пішов до бази. Башир ще секунду постояв, перевалюючи почуте та рушив слідом. З контрольної вишки гаряче замахав руками вартовий. На базі почалась метушня. Мобільні телефони та рації співрозмовників водночас заголосили, але звук апаратів тонув у пронизливому свисті. Рвонуло. Вибух роздер узбережжя. Мішанина піни та піску викинула високо вгору зашвартовані катери. Судна, зробивши піруети в повітрі, Наче списи встромили свої носи в ґрунт. Вакханалія свисту та розривів заполонила довкілля. Вогняний вал здійняв піщану бурю та посунувся глиб суходолу, виорюючи усе навкруги в однорідну кашу. Прикриті масованими ударами з повітря десантні кораблі досягнули берегів. Штурмові загони ПВК «Блэк висадились на сушу та почали масштабну зачистку воєнізованих баз морських піратів. Півтора тисячі кілометрів берегової лінії запалали в нещадній круговерті. Смерть вогненними руками без розбору згрібала усіх підряд. Сомалійці гинули десятками за раз. Тих, кому вдалося уникнути пошматування в шквалі ракетних ударів, невдовзі отримували неминучу кулю від штурмових загонів приватної воєнної компанії. У цій розправі полоненим не залишалось місця. Юзеф підхопив скривавленого башира. Крізь дебелі білосніжні зуби здорування просочилось незлостиве іронічне зауваження. «Ти був правий, Юзефе! Кірманичі світу готові на все, аби вберегти архітектуру світобудови!» «Лише домовлятись вони з тобою не будуть. Ти надто переоцінив нашу вагомість!» Башир відвів погляд. Над двійкою Муринів стояв, закутий в амуніцію солдат із наведеним на них автоматом. Юзеф не встиг відповісти. Автоматна черга обірвала дискусію. «Останні пірати 21 століття припинили своє існування».